כל המאזינים, אתם ב- Who Podcasts the Watchman, אפיסוד 6, פרק 6 של הפודקאסט שמוקדש כל כולו לסדרת Watchman של אלן מור, דייב גיבונס, ג'ון בי היגנס ולן ווין. אנחנו הגיעים השנה, 2016-30 שנה מאז תחילת הסדרה הקלאסית, והרעיון של הפודקאסט הזה למקרה שרק נכנסתם אליו. טוב, דבר ראשון אתם יכולים להאזין לפרקים הקודמים, אבל הרעיון של הפודקאסט הזה הוא שבכל שבוע אנחנו עוברים חוברת חוברת. על וואטשמן, איתי ועם אורח מיוחד, ואנחנו דנים על כל הנושאים השונים שעולים מהם. פרקים קודמים אפשר למצוא ב-alilon.net, בלוג הקומיקס הטוב בישראל, ואיתי נמצא השבוע... דוקטור רז גרינברג. חוקר קומיקס ואנימציה, מתמקד בקומיקס ואנימציה יפנים, אבל לא רק, והגיגים שלו אפשר למצוא בעמוד הפייסבוק Space Audities, חפשו את זה באנגלית, וחוץ מזה הוא מחשיב את הקריאה בוואטשמן אי אז בגיל 17 לאחת החוויות המעצבות של חייו. נהדר. אנחנו עוסקים... כאמור בגיליון 6, Theabיס Gייזס Also, שיצא במקור בפברואר 1987. העלילה של הגיליון הזה, ולמישהו הכי בפרקים הקודמים, אזהרת ספוילרים סורה לא רק על החוברת הספציפית הזאתי, אנחנו מרגישים חופשי לדבר על כל וואטשמן, ההנחה היא שאם אתם מעדינים לפודקאסט שמפרק וואטשמן, אתם כנראה מתלמדים מספיק וואטשמן כדי לקרוא אותו לפחות פעם אחת, ואתם יודעים מה קורה. אז העלילה של החוברת הספציפית הזאתי היא שרורשך אחרי שנעצר בגיליון הקודם על ידי המשטרה בעקבות הפללה ברצח, כאילו הוא רוצח באופן כללי אבל במקרה הספציפי הזה הוא הופלל ברצח, הוא נאסר ורוב הגיליון הזה אנחנו מבלים עם הפסיכיאטר שלו דוקטור מלקולם ריינלדס, יש קשר למלקולם ריינלדס האחר האמת? לא חשבתי על זה בכלל. כן זה כזה. כי ג'וס ווידן הוא חנון, אז כאילו... יכול מאוד להיות, כן. כן, אילו, כן. אם כי הדמויות מאוד שונות, זה יכול להיות סתם כן, לכספים. כן. בכל אופן, פסיכיאטר שלו מלקלם לא ריינלנס מנסה לטפל בו, אבל כמו שיודע כל מי שראה סרט על רוצח מתוחכם וה... והפסיכיאטר סלאש הבחור שאמור לנתח אותו יודע, בדרך כלל כשאתה לנתח את הרוצח, הרוצח מנתח אותך בחזרה. נציין כאמור, כמו בכל פרק, שיש חומר רקע, במקרה הזה... יש נוטס על החיים של וולטר קובק, האיש יער על הילדות שלו, קטע מדוח המעצר שלו, ומכתב, לא מכתב, חיבור קצר שהוא כתב בתור ילד על מה שהוא חושב שאבא שלו היה. אז אתה בחרת את החוברת הספציפית הזאתי, אתה היית מהראשונים מה שהסכימו להצטרף לפרויקט הזה, והיה לך את כל חופש הבחירה על כל 12 החוברות, ואתה בחרת נכון. את זאתי. למה? למה? קודם כל, ואני אדבר על זה מאוחר יותר, בחוברת הזו יש את, ה, לדעתי, את הרגע הכי גדול בכל וואטשמן. זאת אומרת, אם הייתי צריך לבחור רגע אחד מתוך הסדרה הזו, הוא היה לקוח מתוך החוברת הזו, ואני, ואני אפרט אחר כך. חוץ מזה, לא מזמן בעלילון, היה לך פוסט על שנת 1986, החשיבות של שנת 1986 בקומיקס, שבה יצאו שלוש יצירות המופת הגדולות שהגדירו מחדש את הקומיקס. זה כבר לא איזה משהו מטופש לילדים, זה יצירה מורכבת למבוגרים, אנחנו מדברים על Watchman, The Dark Knight Returns ומעוס. ומה שמשותף לשלושתם, בשלושתם... יש לך את ההליך הזה של הפסיכואנליזה של הגיבור. Uh, אתה, ב, ב, ב, לא, או, או של הגיבור או של דמות אחרת. Uh, ב-The Dark Knight Returns יש לך את הפסיכיאטר שמתעקש כנגד כל היגיון בריא לשלוח לרחוב בחזרה את כל הפושעים המסוכנים של גותם. ب... במאוס זה מגיע קצת יותר מאוחר, נדמה לי, בקרך השני, שממש רואים את ארד ספיגלמן הולך לפסיכיאטר כדי לדבר על כל הבעיות שלו, אבל כבר בקרך הראשון אנחנו מספרים לנו שהאיש סבל מכל בעיות נפשיות, היה מאושפז, שוחרר להשגחת ההורים שלו בדיוק לפני שאימא שלו התאבדה וכן הלאה. ו... וב... ובווטשמן יש לנו את ה... את כל גיליון שלם שהוא הפסיכואנליזה של רורשך שלגמרי במקרה אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בתזמון מצוין כאשר המועמד הכושל לנשיאות טד קרוז הכריז שרורשך הוא הגיבור אחד מגיבורי העל האהובים עליו. האמת זאת הכרזה ישנה שפשוט צפה ועלתה באינטרנט, כי האינטרנט מדי פעם נתפס, לא סופרי שנה, זה הכרזה שבזמן הקלטה האצבעה מסתבר כבר כמעט לפני שנה, ופתאום כאילו זה התפרסם, כי אנשים מדברים עכשיו על פוליטיקה וכל מיני שטויות עלו. טוב, אפשר רק לתהות, אפשר רק לתהות איך זה היה משפיע על ביצועי הפריימריז שלו, אם זה היה צף בזמן הפריימריז של המפלגה הרפובליקנית. שמע, אורשך, למה, <laughs> למה, למה, למה הוא דמות מושלמת לרפובליקנים? כי כן, הוא אזרח פרטי שלוקח את החוק לידיו ונפטר מפשע, והוא מאוד מתאים לפלטפורמה של המפלגה הרפובליקנית האמריקאית, כפי שהיא מציגה את עצמה בעשרות שנים האחרונות לפחות. נכון מאוד. אין שום הפתעה? נכון מאוד, והאמת, כשקוראים, כשמתקדמים לתוך הפרק הזה, האמת, וגם על זה אתה כתבת בעלילון, אפשר... אפשר להבין, אתה לא צריך להיות אה, עם הדעות של טד קרוז כדי איכשהו באיזושהי נקודה בגיליון הספציפי הזה, וזה אותו רגע שאני דיברתי עליו קודם, אה, כדי למצוא את עצמך בצד של אה, רורשך. ומצד שני, הגיליון הזה גם מבהיר לך באופן שלא משתמע לשני פנים, שאם אתה בצד של רורשך, אתה מצדד בבן אדם שהוא אפס חולה נפש. אין, אין הגדרה <אח> יפה למה ש... רורשך הוא חולה נפש. הגיליון הזה אומר לנו את זה, מבהיר לנו את זה, מעבר לצד של כל ספק, הוא מתחיל בתור חולה נפש, ובמהלך הגיליון אנחנו מגלים בדיוק כמה הוא חולה נפש. <אז> <אז> זה, זה מסוג הדברים שאתה יודע הגיליון הזה הוא כמו כל וואטשמן הוא מאוד מאוד מרשים אבל זה מסוג הדברים שבקריאות חוזרות ממה שאנחנו יודעים היום יש משהו קצת אני לא אוהב כל כך את המילה הזאת לא אבל אני אשתמש בה כי זאת לא מילה בעייתי problematic as it were בדרך שבה אלן מור מציג את רורשך כי כן בצד האינטלקטואלי כל קורא אינטלקטואל שזה רוב המשורשמן אני מניח מבין אתה יודע כן רורש הספר הוא נגד רורשך אנחנו, אנחנו מתחילים את הסיפור עם רורשך. בתור גיבור העל הקלאסי כן זה שחוקר את הפשע הסיפור המתכוון את כל וואטשמן לא תגיד על הספציפיה זה רק mm -hmm. ואנחנו לומדים בסופו של דבר להבין שתפיסת העולם שלו של שחור ולבן טוב ורע מוחלט לא תקפה בעולם האמיתי כן זהו שאני uh, אני אדבר על זה לקראת הסוף uh? אני לא כל כך בטוח uh -huh. זאת אומרת אבל uh, נגיע לזה אז מה, מה שניסיתי להגיד שאנחנו מתחילים את הסיפור מהתפיסה של ראשך ולאט לאט הספר כמו הרבה דברים אחרים מפרק אותה. נכון. Uh, אבל העניין הוא שברמה האינטלקטואלית אתה אומר אה ah, כן כאילו רושך אני אמור להבין שמייצג את זה שזה אבל ברמה הרגשית. במיוחד בגלל הזה רושך מקבל את כל השורות הטובות רושך מקבל את. אחד הרגעים, אתה יודע, אני לא תקוע פה איתכם, אתם תקועים פה איתי, שהוא אומר אחרי שהוא, אחרי שאסיר מנסה לדקור אותו והוא פשוט שופך עליו שמן רותח. נכון. שהאסיר הזה מת מפצעיו אחר כך? אני, אני לא, זוכר. לא זוכר גם. אני חושב שהיה על זה הערה בגיליון שאחרי זה, אני לא זוכר כן. את הרגע. או, או, באותו, או, באותו, או באותו גיליון כן. בדוח של הפסיכיאטה. כן, אתם, או מת או בטיפול חמור כאילו. כן. זה כזה שורה מגניבה, ואורשך, אתה יודע, בזמן כל הטיפול הוא שולט לחלוטין בשיחה. נכון. אינטלקטואלית, אה כן, האיש הזה הוא בוודאי פסיכופת ואני לא הייתי רוצה אותו, אבל ברמה הרגישית יש לך כזה. בן אדם הזה סופר מגניב. נכון. אילו, בן, אדם, בן אדם הזה הוא bad רציני. נכון, ו... אגב, תה... תהיה, תהיה בטוח שאם זה היה קומיקס מיינסטרים, אתה היית, ויש שמועות, היישר אה, אה, אה, מסיוטי הלילה של כמה אנשים, שדיסי אה, רוצים להכניס את הגיבורים של וואטשמן עכשיו, ליקום הסטנדרטי. זה לא שמ, הסטנדרט שמועות, זאת עובדה. אה, אז, אז תהיה בטוח שיש שם איזשהו דמות של איזה שוטר טוב ש, שתומך בו ו, ומנסה לאזן אותו. בוואטשמן אין לנו את זה. יש לנו פסיכיאטר, פסיכיאטר שמנסה... לפענח אותו, והאמת היא זו שיטה, כשוואטשמן יצא זה עוד לא היה משהו כזה נפוץ, אבל היום זה, זה ממש קלישאה, איך אתה נותן עומק, עומק לדמות, אתה שולח אותה לפסיכיאטר שיתחיל... טוני uh, ית... סופרנו. כן, טוני סופרנו בדיוק. אבל האמת היא שכאן, ואת זה לא רק אהלן מור, וגם פרנק מילר וגם ארט ספיגלמן עשו, הם שלחו את הגיבורים שלהם לפסיכיאטר כדי להראות לכולם שהם, זה לא לילדים, קומיקס זה משהו עמוק, אבל מצד שני, בכל היצירות שלהם, הפסיכיאטר נכשל כישלון חרוץ. אתה לא יכול, הפסיכיאטריה... לא יכולה להסביר לך את הג'וקר, היא לא יכולה להסביר לך את רורשך, והיא גם לא יכולה להסביר לך את אושוויץ. אנחנו מתחילים את הגיליון הזה, כשהפסיכיאטר של רורשך... בטוח שהוא, על, על ההתחלה שהוא אה, פענח אותו. אימא אה, שלו, היית, שלו הייתה זונה, הוא עבר התעלי, התעללות גם מצד אימא שלו, גם מצד הילדים בשכונה, זה חירפן אותו לגמרי. הפסיכיאטר הזה הולך בחזרה לידידינו פרויד ואומר, הנה, הבנתי אותו. ואז מתברר לו שלאורך הגיליון, שממש לא. ו, אה, וגם האמירה הזו, שאנחנו לא יכולים בעצם להסביר את העולם בכלים, שאנחנו, בכלים המדעיים שלנו, זה אמירה שמתחברת מאוד מאוד, גם בעיקר לדמות של רורשך. אתה, אתה רורשך אומר, נדמה לכם, נדמה לכם שיש לכם שליטה. זה, זה בהחלט נכון לגבי מה שהוא אומר לאסירים, אבל הוא בעצם אומר גם לאנשי החוק. נדמה לכם שאתם מנהלים פה את העניינים? אתם לא. אתם חיים באיזשהו... אה, הקלישאה היא ג'ונגל, אבל זה משהו הרבה יותר גרוע מג'ונגל. זה וכל אחד יכול לעשות מה שמתחשק לו. ו, אה, ואתם... אתם לא יכולים לעשות סדר בכאוס הזה. לא משנה כמה תנסו, כי אתם בעצם מוגבלים על ידי אותו סדר שיש לכם אשליה שאתם כופים. אני לא מוגבל על ידי שום דבר. אני, אני החלטתי שאני קובע פה את החוקים, ולכן... אני, ולכן אני זה שאני זה שבעצם מביא את הסדר לכאוס, לא אתם. רורשך חשוב לציין במיוחד במקרה הזה בגיליון הזה יותר מבכל גיליון אחר ההשפעה של סטיב דיטקו בולטת סטיב דיטקו נכון. מוכר לקהל הרחב בתור מי שיצר את ספיידרמן כן זה יחד עם סטנלי זה זה מה שנתן לו את השם שלו אבל לפני זה ואחרי זה הוא יצר הרבה דמויות באופן עצמאי והרבה מהדמויות האלה מאוד הושפעו מהתפיסה מהדפ... הפילוסופית של סטיב דיטקו סטיב דיטקו הוא אובייקטיביסט הוא הולך בדרכה הפילוסופית לפחות של ידרן לגבי קפיטליזם באופן כללי, אבל הוא בהחלט הולך, הוא מאמין בדרכה הפילוסופית. יש לו את האימרה הזאת של, יש סיפור מפורסם שהוא הזמין אמן קומיקס אליו לחדר העבודה, הוא לקח דף נייר, הניח עליו סרגל שחור ואמר זה העולם, כאילו בצד אחד לבן, בצד אחד שחור, וזהו. וקו דק מפריד ביניהם, אבל, אבל אתה יכול לראות את ההבדלים די בקלות. ורורשך מאוד מושפע מבחינת העיצוב הבסיסי של הדמות. מ-The Question, שזו הדמות היותר מוכרת, בעיקר בגלל ההופעות המאוחרות שלה יותר בסדרה המצוות של ליגת הצדק, שתודה לאל, הוא לא התנהג כמו דמות של שם, ו-Mister A, שהנה, איאן רנד, A is A, כן? מה שהיא, מה שהיא מאוד אהבה לומר, שזה פשוט מישהו שהיה מסתובב והיה אומר, אני, אני משליט את הסדר כי אני יודע מהו הסדר, שזה מה שרושך אומר, כן? אני, אני יכול להשליט חוק וסדר העולם כי אני אשכרה, יש לי אמונה. יש לי אמונה פנימית וידע של הסדר האמיתי. אני לא מוגבל לידי חוקים של אנשים אחרים, אני יוצר את החוקים האלה. כן, אני חושב שבהחלט סטיב דיטקו. אגב, כשקראתי קצת את הגיליונות המקוריים של The Question של סטיב דיטקו, והוא דמות במונחים של ימינו בהחלט בתקופת פוסט-וואץ'מן, זה די מתון, כלומר זה לא, זה, זה פחות קיצוני בהחלט. הוא לא המעניש. מה? הוא לא המעניש. נכון, נכון. אבל, אבל רואים מאיפה, מאיפה זה הגיע. אני חושב שמקור השראה חשוב נוסף היה, ואני מנחש, אני לא, לא יודע, היה אחד מסיפורי המדע הבדיוני הגדולים ביותר שנכתבו אי פעם, סיפור ש... Uh, באחד, בתרגום היותר מוצח שלו לעברית נקרא uh, uh, פרחים לעכבר לבן mm -hmm. של uh, דניאל, uh, דניאל קיס. המסגרת העלילתית היא שונה לגמרי, מדובר על בחור מפגר שמקבל uh, איזשהו טיפול, uh, טיפול רפואי שהופך אותו לגאון ולאט לאט uh, הוא מגלה שהטיפול הזה הוא לא משהו קבוע והוא הולך ונסוג, uh, ונסוג אחורה. אבל, אבל הנקודה היותר עצובה של הסיפור הזה היא שככל שהגיבור נעשה יותר מתוחכם, ואגב, כדי לבדוק את ההתקדמות שלו בטיפול הרפואי, נותנים לו מבחני רורשך, <אח> זה, זה מצוין שם, ככל שהגיבור נעשה יותר מודע למה שהולך מסביבו, הוא נעשה מודע לעובדה שלפני כן בעצם אנשים צחקו עליו, התעללו בו, בגרסה היותר, בגרסה היותר מורחבת של דניאל קייס אחר כך הפך את הסיפור הזה לספר, אנחנו מגלים שאימא שלו, שכשהוא בא לבקר אותה היא כבר חולה, ב, חולה בדמנציה, היא בעצם, היא אותו בגלל שהוא היה מפגר, היא ניסתה להרוג אותו. זה... ואנחנו מגלים שהבן אדם הזה, אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, הוא נולד ככה? כנראה שכן, אבל כמה הסביבה שמקיפה אותו תרמה למצב המסכן והעלוב שלו? ולא הרבה יודעים את זה, אני... אני מאמין שאלן מור ידע, אבל דניאל קיס התחיל את דרכו בתור כותב קומיקס. הוא כתב, הוא כתב סיפורי אימה, יש לי שניים שמחכים לי לקריאה ולא ספק... של איסי וכאלה? כן, כן. Mm. שנחשבים למאוד מאוד מפחידים. ו, ואני חושב שבעצם אלן מור נתן לנו גיבור שהוא בעצם, מה היה קורה עם הגיבור של פרחים לעכבר לבן? היה בעצם גיבור על. ما, מה אם הוא היה במקום, וזה מתואר בסיפור, איך שהוא הופך לגאון, מתחיל לכתוב מאמרים מדעיים והכול, אם במקום להפנות את המרץ שלו לאפיקים אינטלקטואליים, הוא היה יורד לרחוב ומתחיל בעצם להחזיר מכות לעולם שעד עכשיו נתן לו. ו, וכמובן שאנחנו לא רוצים לראות דבר כזה. אנחנו לא, לא היינו רוצים שזה יקרה אצלנו ברחוב. אבל כשזה קורה בקומיקס, וכאן אפשר להבין באיזשהו מקום את האמירה של טד קרוז, אנחנו, אנחנו מרגעים לאיש. וזה קורה במיוחד. אני חושב באותה, אני, אני מחזיק פה את ה... כן, אנחנו עושים את, ה... את זה עם הקומיקס מול כן, העיניים. כן, אנחנו עושים את זה עם הקומיקס מול העיניים. אני חושב, הרגע שדיברתי עליו, שהוא הרגע הכי גדול בכל וואטשמן, ואתה מבין ברגע הזה כמה וואטשמן, באופן כללי, אני חושב, הכותבים הבריטים הם אנשים מאוד מאוד מילוליים. הם כותבים המון דיאלוגים, המון מונולוגים, הם אוהבים, הם, אוהבים לכתוב המון, הם אוהבים לדבר. הרגע הזה הוא עמוד אחד שהוא שקט לגמרי. רושך נכנס לתוך הבית שבו לפי החשד גר אותו בן אדם שחטף את הילדה. Mm -hmm. הוא מסתכל, הוא מתחיל, הוא רואה את, החריצי, את החריצים מה... מהסכין על השולחן, הוא מבין שקרה פה משהו, הוא מסתכל על השולחן, הוא, עם, ה, עם היד על הפנים, הוא ככה מערהר, הוא לא, לא ממהר לשום מקום, מסתכל החוצה, רואה את הכלבים שנבחו קודם, ואז הוא רואה את הכלב עם העצם בפה. ואנחנו רואים את ממש מעבר מהעצם בפה של הכלב למבט של רורשך. שכל הפאנל צבוע באדום. שכל דה. הפאנל צבוע באדום. אני, ו... אני, אני פשוט חייב להזכיר כי תמיד מדברים על מור וגיבונסקי, כן, הם אלו שיאגו כן. את הרעיון, אבל הצבעים של ג'ון היגנס, זה אחד הסצנות שבה אתה מרגיש את הכוח שלו. היגנס אגב, אמן בעצמו, הוא צייר יחד עם גיבונס, הרבה סטרונים של ג'אדג' דרד, ומוכר יותר נודע בתור אי שהיה הצבא המקורי של... The Killing Joke, גם כן של אלמור, עד שמסיבות שלא מושמורות לי עד היום, בריין בולנד יסתכל על הצבעים המקוריים, הניאון הנהדר הזה, ואמר, אני רוצה לצבוע את זה מחדש בצורה חלקה ומשעממת. מתי זה היה? ההוצאה המחודשת של הקילינג ג'וק היא כבר עכשיו היא כבר לא חדשה היא כבר בת זה שמונה שנים אבל רוב הקהל המודרני לא אני ואתה כי אנחנו אנשים זקנים אנחנו זוכרים את קילינג ג'וק המקורי שצבוע במין כזה גרי שניון כזה שמאוד אגב מופיע בגיליון הקודם של וואטשמנט אבל הגרסה המחודשת לא יודע אם מזדמן לך להסתכל עליו זה בריין בולנד. צבע בעצמו, כי בולנד ידוע בזה שהוא לא אוהב שנוגעים לו בעבודות, והוא אמר, מבחינתי הצביעה הזאת הייתה טעות, והדרך לא לתקן את זה היה להפוך את הכל להרבה יותר חלק ומרונדר וכזה. יש לזה זכויות משלו, אבל זה מבחינתי לחלוטין הורסת איך שהסיפור ההוא הרגיש. אז חשוב להזכיר את האימפקט של היגנס, כן. גם שם וגם פה. לאורך כל העמוד, אנחנו רואים את השימוש בצבעים בעצם מאוד מאוד חד-גווניים. זה <אז> לא צבעוני. יש לנו כאן את, את, את רורשח בתור דמות מוצלת, את השולחן בצהוב, את האור שנופל על הכלבים. אבל כמו שאמרתי, הסצנה הכי גדולה, בקוד וושמן לטעמי, זה אותו מעבר. העצם בפה של הכלב, למבט של רורשך. וכשרורשך אומר, זה הרגע שהפכתי לרור לרורשך, הוא מתכוון לזה. זה הרגע שבו הוא הפך לרורשך. הרגע ש... ואנחנו חושבים, בלי שתיכתב פה אפילו מילה אחת, אנחנו חושבים רגע אחד, אוי אלוהים, ממש כמו רורשך, המחשבות שעוברות לרורשך בראש, הן המחשבות שעוברות לנו הקוראים בראש. רגע אחד אנחנו חושבים, אוי אלוהים, ורגע אחר כך, לא. אין אלוהים. כן. אין אלוהים, זה, זה, זה, זה הרגע שבו רושך מבין שאין אלוהים. זה גם מחזיר אותנו למשהו שדיברנו עליו לפני ההקלטה הזאתי, שברגעים השקטים של וואטשנט, ברגעים שמור יורד מהמקלטת ואומר אוקיי פה אתה עושה קטע שקט. מכונת כתיבה, מור לא משתמש במהלך. כן, אז, <laughs> אז הדפים השקטים האלה אתה ממש, הזרימה הנהדרת <laughs> של, <laughs> של, של התשע של המסגרת שלוש לשלוש מורגשת נכון, בכל נכון, שורה בנפרד, כי זה רושך כאילו, פעולה <laughs> אחת. तק, ואז מסתכל טאק ואז ואז בודק טאק ואז אתה יורד לשורה השנייה ואתה אם אתה רוצה אתה אפילו יכול לקרוא את זה במידה מסוימת מלמעלה למטה נכון בלי, בלי שזה ייפגע אם אתה קורא את הש את הטור הראשון זה עדיין יוצר סיפור הגיוני לגמרי של הוא מסתכל על הסכין הוא חושב הוא מסתכל החוצה ורואה את הכלבים נכון ועסים. נכון זה, מאוד. זה זה... Uh, כמה קשה בטח לתכנן את זה אתה, בצורה כזאת. כן, אין ספק וואצ'מן היא סדרה שאתה יכול גם mm. לנתח אותה בצורה מתמטית לגמרי כן. אם, אם אתה אם אתה רוצה אין, אין ספק. הייתי צריך להזמין מתמטיקאי כן. אבל אני לא מכיר מספיק. Uh, yeah. אבא שלי מתמטיקאי oh. אבל oh. אני לא ירשתי את הגנים uh, לצאת, אני אזמין <laughs> אותו כן. למתח את before watching <laughs> ואז הוא <laughs> יגיד כזה זה חשבון ברמה של ילדי הגן. אין <laughs> ספק. <laughs> אז כמו שאמרנו, הרג... זה הרגע שבו אנחנו מבינים שאין אלוהים, מאוד מאוד מתאים אגב לגיליון שהשם שלו לקוח מציטוט של פרידריך ניטשה, אבל, אבל, זה, זה, זה, זה לא נגמר בזה שאין אלוהים. כאמור, רושך לא אמר אין אלוהים אז אני מתנהג איך שמתחשק לי. הוא אומר משהו אחר לגמרי, הוא אומר אין אלוהים. אבל צריך מישהו שימלא את התפקיד. אני, אני מתנדב, מישהו מתנגד פה? שיש, יש, יש מתנגדים בקהל, אני אשמח, אני אשמח לשכנע אותם. יש פה משפט מאוד מאוד חשוב, שאני חושב שלא כל כך שמים לב אליו. אחד המשפטים האחרונים שהוא אומר לפסיכיאטר. Was reborn free to scroll on design, own design on this morally blank world. ברור לא הולך עכשיו לתקן את העולם, הוא לא הולך לשנות את העולם, הוא הולך לעצב את העולם. זה, זה אחד הדברים, הוא, הוא, הוא אומר, הוא לא אומר, אני, העולם לא בסדר אז אני הולך לתקן אותו. הוא אומר, העולם הזה דפוק, אתם צריכים מנהל, אני הולך עכשיו לנהל את העולם. ו, ו, וזה משפט שבעצם מחבר אותנו ברמה כזו או אחרת, אני חושב, למה שקורה בסוף של ווטשמן. בסוף של ווטשמן אנחנו מגלים מי מה, eh, הגיבור סלאש נבל האמיתי של הסיפור. האיש אוזימנדיאס, eh, שבעצם במה מה שהוא עושה, במה הגישה שלו, שונה מזו של רורשך. רורשך אומר, אני רוצה... לעצב את העולם בצורה שתהיה בסדר לפי התפיסה שלו. אוזימנדיאס עושה בערך אותו דבר. רק הרבה יותר בגדול. רק, לא, לא, לא הייתי אומר רק הרבה יותר בגדול, רושך עושה את זה מלמטה. אוזימנדיאס עושה את זה מלמעלה, למה, למה לי ללכת? למה לי ללכת לאנשים שעושים את העולם הזה עולם מחורבן ולטפל בהם אחד אחד אם אני יכול לעשות הכל בבת אחת, ללחוץ על כפתור ו... ולעשות reset לכל העולם? אני רוצה לקשר את זה לחלק מהנוטס שמופיעים בסוף הגיליון, כאמור ה אחד מהם זה ממש חיבור שוולטר כובק הצעיר כותב בבית הספר שלו על מישהו חושב שהיה אבא שלו כי הוא לא הכיר את אבא שלו ויש לו רק אמא שלו אמרה לו אבא שלך היה מישהו בשם צ'ארלי. שהיה מעריץ של טרומן, ורושך מקשר את זה, רושך, כן. אמר אותי רושך במקום קורבק, אני כמו הפסיכיאטר, <סיכיאט> הוא זה... מקשר את זה להפצצה האטומית במלחמת העולם השנייה על יפן, והוא אומר, טרומן היה איש טוב שעשה מעשה טוב, הוא הרג את המיליונים האלה. כדי להציל uh, עשרות מיליונים שהיו מתים במלחמה, שזה עד היום, כאילו הוויכוחים המוסריים של האם ההפצצה הייתה לטווח הארוך מנעה יותר או פחות או הרג... יותר, הם לא נגמרים והם לא ייגמרו לעולם. אין כן? ספק. הם לא ייגמרו אין לעולם. אין ספק. זה ויכוח שנמשך עד היום, אבל רורשך אומר את זה, ובסוף, כאמור, לא בסוף שיגנו לזה, בסוף פרושמן זה מתקשר בדיוק למה ש... הוא אומר, הרגתי מיליונים כדי להציע מיליארדים, ורורשך... תקוע כי זה מה שהוא האמין בו נכון? נכון. זה בסדר גמור, אבל, אבל כשמגיע הרגע זה נתקע, השחור ולבן נתקע כי הלבן אומר כן הוא עשה משהו טוב, כן הוא, הוא, הוא יציל מיליארדים אבל הלבן גם אומר אסור לשקר ואסור, never compromise נכון? נכון? אז הוא לא יכול להזין את שני הדברים האלה. ומצד שני אה, יכול להיות גם שאושך פשוט מתעצבן שאוזימנדיאס גנב לו את הרעיון, <laughs> כלומר הנה, הנה בן אדם שאת את, את מה שאתה עשית עד עכשיו עם, עם אקדח, הוא בא ופשוט מביא תותח מספיק גדול. אין, זאת... מספיק, אין מקום לשני אוברמנצ'ים על הכוכב. בדיוק, זה, כמו, בדיוק. כמו The Dark Knight Returns, שבו בדיוק. יכול להיות לך או בטמן או סופרמן, אבל נכון, שני מאוד. התפיסות האוברמנצ'יות שלהן מתנגשות, כי רק אחד מהם יכול, יכול להיות זה שיש לי סדר על העולם, ובטמן אומר שהוא האיש היחיד שיכול. ספוילרים אני מניח. קצת כן. ריטרנס, הוא היחיד שיכול להשליט את סדר העולם, כי הוא זה שבאמת עומד ומשליט את הרעיונות שלו, וזה פשוט נהיה כלי של הממשלה. נכון, אם כי, וזה ההבדל הגדול בין שתי היצירות, בסופו של The Dark Knight Returns, הגישה של בטמן, שהוא יותר קרוב לרושך, mm -hmm. אני מניח, זה, זה לא, כן. האנלוגיה לא עובדת פה במאה אחוז, אבל הגישה של בטמן, היא זו שמנצחת. כן. בסופו של ווטשמן, הגישה של אוזימנדיאס, אוזימנדיאס הוא לא סופרמן, לא, זה, זה קצת, אם כי, לא יודע, זה... אבל בסופו של ווטשמן, אפשר להגיד, הגישה של רורשך מפסידה, נגיד, כן. נגיד את זה ככה, אנחנו לא יודעים בעצם, מה, מה קרה אחרי שב-The New Frontiersman... העוזר של העורך קרא את היומן של אורשך, mm. אם כי בהתחשב באינטליגנציה של האיש שראינו עד עכשיו, לא הייתי מצפה לגדולות. Oh, וגם, אתה <laughs> יודע, כמה אנשים ישימו לב לרנטינג שכתובים במה שנחשב, <laughs> אפילו כן. בארה״ב של ניקסון ל, ל, לימין סופר קיצוני. כן, כן. <laughs> ו, וזהו, אני חושב שזהו... הגיליון הזה באמת, הרבה אנשים, הרבה אנשים כשהם, כשהם מסתכלים על וואטשמן ושואלים אותם מה לדעתם הגיליון הכי טוב, הם הולכים דווקא על הגיליון הרביעי, על דוקטור מטנטן, mm. שהוא באמת, זו באמת דוגמה, הגיליון הרביעי, לאיך שאלמור עשה דברים חדשים לגמרי. Uh, בקומיקס המיינסטרימי לפחות, עם איך לספר סיפור בקומיקס. לשבור לגמרי את הרצף של הזמן חלל. Uh, ולא לא רק לשבור, אלא להבין שזה בעצם משהו אינהרנטי לאיך שהמדיום של הקומיקס עובד. נכון. כן? שהשבירה של הזמן זה לא משהו ייחודי שהוא עשה, זה פשוט... הוא מבין ש... אה, ככה בעצם כל הקומיקסים עובד. אתה הקורא בדיוק כמו הדמות הזאתי, כן? אתה יכול להיות בכל רגע נתון בו זמנית, אבל אתה לא יכול להשפיע על כלום. נכון. אבל זה, על זה דיברנו קצת בפרק הקודם, האמת. נ, נכון, אבל, אבל כש, כשאני... כשמבקשים אני... כשמבקשים לדעת מה אני חושב החוברת, הגיליון הכי טוב של וואטשמן, אני דווקא הולך לגיליון השישי בגלל כל הסיבות שהדיברנו עליהן. יש לנו פה... את ה... בעצם, את הירידה לעומק של דמות. אני חושב בכל תולדות הקומיקס, לא רק, לא רק בוואץ'מן עצמה, אחת הירידות הכי מעמיקות ומורכבות לעומק של דמות, שמשתמשת, אנחנו התחלנו עם הפסיכיאטר שמנסה לפענח אותו, ואנחנו בסופו של דבר מגלים על הדמות הזו כל כך הרבה מעבר. מעבר לאבחון הפסיכיאטרי שלו. אנחנו מגלים שבעצם כמו, כמו, כמו אותו פסיכיאטר, אנחנו לא יודעים כמה העולם הזה, כמה העולם הזה בעצם דומה למה שרורשך mm. שרור חושב. וכאן אנחנו חוזרים איכשהו לטד קרוז. כשאנחנו... אנחנו, את, אני חושב, בסצנה שאני דיברתי עליה, שאנחנו עוברים מהעצם בפה של הכלב לפנים של רורשך, אנחנו לדעתי עברנו, סיימנו את מכסת הזעזוע שלנו מהגיליון הזה. כאן אנחנו, זאת הנקודה שבה אנחנו מפסיקים להזדעזע. בעמוד שאחר כך, רורשך שוחט את הכלבים. אנחנו אמורים להזדעזע מזה, לא, הכלבים האלה אכלו ילדה קטנה. כמה עמודים אחר כך, רורשך שורף את הבן אדם חי. את הפושע הרוצח הוא שורף אותו חי. אנחנו מזדעזעים מזה? לא, מה פתאום? מגיע לו. אתה הליברל הכי גדול, אני חושב, יקרא את העמודים האלה ויחשוב, וואלה, מגיע לו, ואם הייתי שם, הייתי עוזר לרורשך לשפוך את הנפט. זה, והגיליון הזה, מעבר לגיליון ארבע, גיליון ארבע לוקח אותנו לראש של דוקטור מנהטן, אבל זה מאוד סטרילי, זה מאוד קר, כי דוקטור מנהטן הוא דמות מאוד סטרילית וקרה. אלן מור, בתור כותב, נוטה הרבה פעמים ל... במיוחד בשנים האחרונות, לא יודע אם קראתי את הדברים שלו מהחמש, שש שנים האחרונות, הוא נהיה יותר ויותר כמו סטנלי קורבוק של הקומיקס, זה מאוד כזה אינטלקטואלי, אבל זה מעוקר רגשית במידה רבה. והגיליון הזה מראה שם. לנו שהוא יכול גם להיות אה, מאוד, אני לא יודע אם הייתי משתמש במילה יצרי, כי רוב עכשיו הוא לא יצרי, mm. הוא טיפוס מאוד מאוד מחושב בסך הכל. כל הדמויות... אולי, אולי לא דן דייברק, אבל רוב הדמויות בוואטשמן הן דמויות מאוד מחושבות. אבל אנחנו, אנחנו מתחברים פה לרושך בצורה רגשית כל כך חזקה, שאנחנו בעצם, כשאנחנו קוראים את הגיליון הזה לרגע אחד, ואני מקווה שלא יותר, כולנו טד קרוס. Mm -hmm. כולנו רוצים להיות שם ולשרוף ביחד איתו את הפושע. אני, ה, את אני אז. רוצה אז לגשת קצת לדמות האחרת, אחרי כל הפסיכיאטר שאנחנו מזכירים אותו אבל לא מדברים עליו. נכון. נוכח נשכח. כי הרבה מדברים בשנים האחרונות על Watchman ומגדר. מעירים על העובדה שבקומיקס הזה שבא לנתח ולפרק הרבה מהמגרעות של קומיקס גיבורה לישן, נכון. יש בחורה אחת והתפקיד שלה... זה לגלות uh, משהו שקשור על העבר שלה, והמשהו הזה כמובן הוא אונס, כי אתה לא יכול לדמות נשית בלי אונס, במיוחד בקומיקסים של אלד מורפס, זה משהו שנדבר עליו בפרק עתידי, יש לי אורחת מיוחדת נכון. שמאוד רוצה לדבר על הנושא הזה. בוא נדבר קצת על גזע. הפסיכיאטר הוא נראה לי הדמות האפרו-אמריקאית היחידה בכל הקומיקס הזה? <אז> הוא והילד הקטן, שאין לו <אז> כמעט נכון, שורות. נכון. והתפקיד שלו זה להיות, uh, כמו, כמו שרורשך בעצמו אומר, כן? שמן הליברל שמשוכנע שהליבר... שהליברליות שלו מוגבלת למין כזה פלטיטוד של כזה תהיה נחמד אחד לשני ואין צורך באלימות אבל הוא אומר בעולם האמיתי כאילו אין לך אתה לא היית מסתדר לרגע. נכון. וזה, וזה גישה מאוד מעניינת להציג אתה יודע. זה חצי מהייצוג האפרו אמריקאי שיש לך בקומיקס. נכון, מעבר לזה, אנחנו בכל זאת מדברים פה על יצירה משנות ה-80, שבהם השחקן השחור הכי מפורסם היה ביל קוסבי. וביל קוסבי, אתה הסתכלת עליו, הוא היה מהמעמד ה... אפילו לא בינוני, בינוני גבוה. בינוני גבוה, רופא, בן אדם, כן, לא אדם, אדם, אדם. גם, גם השחקן, זאת אומרת, עם, עם כל הכסף שהוא עביר, ואחת הטענות הייתה, הקשר בין ביל קוסבי, כמו שהוא נראה על המסך, לחיים של רוב תושביה השחורים של ארצות הברית, קלוש במקרה, קלוש במקרה, במקרה הטוב. אבל, ואנחנו באמת לא יודעים לגבי הפסיכיאטר, מה בדיוק, אנחנו רואים אותו, הנה, פה בעמודים, הם מזמינים חברים שלהם לארוחת ערב, הוא ואשתו, אשתו גם שחורה, החברים שלהם, החברים שלהם לבנים, כן, ואנחנו מגלים, שוב, כאן אנחנו יכולים רק לנחש לגבי הכוונה של, של אלן מור, אנחנו מגלים, לאורך, ה... לאורך הגיליון הזה, שבעצם החיים הבורגניים הנוחים של הפסיכיאטר הזה, ככל נראה בלי שום קשר לעובדה שהוא, לעובדה שהוא מטפל ברורשח, למרות שללא ספק זה משקיע. זה מאיץ את התהליך שכבר היה שם קודם. הוא, הוא, הוא מנוכר מאשתו, הוא, הוא בעצם, טוב. <laughs> הוא לא רוצה לשכב עם אשתו, הוא סובל מאיזושהי, אה, מאיזושהי בעיה בחיי המין שלו, שזה אגב הקבלה מעניינת בינו לבין המטופל שלו. אה, רושך יש לו... אה, הוא רוש... בשביל צונן נשים. אה, אני, אני, לא, אני לא יודע אם זו שנאת נשים, לרושך יש רתיעה מאינטימיות. Mm. זה, זה, זה, וזו, ו, ואת זה באמת אפשר להסביר במה שקרה לו כשהוא היה ילד, ואפילו הייתי, הייתי הולך פה כמה צעדים לטובת, ה, לטובת אותו פסיכיאטר, ואומר שאפשר, יכול להיות שהוא, שחלק מה, מההתנהגות האלימה שלו זה שהוא מתעל את התסכול, שלו, את התסכול המיני שלו החוצה. הפסיכיאטר, לעומת זאת, לא מתעל את התסכול המיני שלו לשום מקום, הוא פשוט יושב... אומלל ו... ו... ועצוב ו... וכל מה, ש... מה שיש לו בחיים זה לנסות, לנסות להבין את, את רורשך ובסופו של דבר הוא מצליח וזה כמובן לא עוזר לו בשיט. הוא יחזור ארבע <laughs> uh, גיליון אחרי? <laughs> לא, חמש, נכון. בגיליון 11. כן, ו... כן. וזה רגע קצת מוזר החזרה שלו כי עד כמה שמור עשה עבודה טובה ואחד המקרים שבהם הסרט של וואטשמן נכשל. אמרתי <אח> לך <אח> <אחד>, <אח> כן זה בזה שלא למדנו להכיר את תושבי ניו יורק חלק ניכר מתושבי ניו יורק לפני שהם נהרגו בעוד בקומיקס נכון. כמובן הדמויות האלה מוצגות לך בפורפרנט ובבקראונד וזה נכון. הזוג הזה והלסביות שנלחמות והילד ההוא ליד דוכן העיתונים אתה לומד להכיר אותם ולכן כשהם מתים אתה מרגיש את האימפק נכון. החזרה שלו בגיליון 11 שבו הוא אומר אני חייב לעזור אני חייב להתערב נכון מרגישה קצת נמהרת מדי כמו דרך של להגיד של. אני אדבר על זה אני מניח ספציפית כש, כשנגיע ב... סדרת פודקאסטים הזאתי לגיליון הזה, מרגישה כאילו הוא קיצר קצת תהליך? כאילו הפסיכיאטר הזה אולי היה אמור להופיע לפחות עוד פעם אחת לפני זה? נכון, mm -hmm. יכול להיות. Mm -hmm. צריך לשאול את אלמור, <שמע> יכול להיות أو, שזה... אל מור, אל מור לא רוצה לדבר. אולי דייב, כן. גיב, דייב קיבונס אני חושב כן. עדיין מוכן לדבר? יכול להיות. Mm -hmm. אגב, די, לאחרונה היה, הייתה, לא יודע, לפני קראת זמן, הייתה תיאוריה מאוד מעניינת לגבי וואץ'מן, שבגיליון ה... ראשון או השני כשדן ולורי נמצאים במסעדה ורואים בבקגראונד שני חברה ש... ומישהו בנה על זה תיאוריה. רואים שני חברה שאוכלים והעניבה של אחד מהם נראית כמו עניבה שהוא דה ג'סטס לא מת בסצנה אחרת ומישהו אמר הוא דה ג'סטס לא מת הוא עדיין חי ואסבאס והוא עזב עם בן הזוג שלו שהוא כנראה גיבור על אחר. ודב גיבונס אמר לא זה לא מה שהתכוונו אבל זו תיאוריה כל כך יפה אז לכו על זה. לא זה מסוג העבודות אני רואה שאתה יכול לקרוא אליהם המון דברים שהיוצרים לא בהכרח התכוונו אבל זה לא כי היצירה כל כך אתה יודע אין יש בה אפס השקעה אז אפשר להגיד אתה יודע זה, זה רנדומלי אני יכול לחשוב על הכל לא. כן. יש פשוט כל כך הרבה שם נכון. שאתה יכול לפרש את זה באלף ואחד דרכים. נכון אז, אה, ב, אז כשבא, באותו mm. גיליון 11 כאשר הפסיכיאטר רואה ואומר אני חייב להתערב. השאלה היא באמת השאלה מעניינת ויכול להיות mm. כנראה ש. ש... זה היה אמור להיכנס, אבל דילגו על זה מפאת חוסר, mm. uh, חוסר עמודים. השאלה היא, האם הוא מבין, כמו רורשך, שחייבים איכשהו להציל את, ה, uh, להציל את העולם, או שהוא אומר לעצמו, רגע, לא, לא, רורשך טעה. העולם הזה, uh, אפשר, אפשר להציל אותו. בדרך, בדרך, ו, ואני נוטה לפרשנות הזו, זאת אומרת, אפשר להציל בדרך אחרת, אני בתור פסיכיאטר, אני יכול לבוא לשם, אני יכול להרגיע את העניינים, אני יכול... אני, אני יכול, לא צריך להשליט את עצמי על המצב, ב... אני את המצב, אני יכול לנטרל את המצב. ואז, ו, ו, ו, ואם זה היה, קצת... אני קצת רץ פה קדימה, אז האירוניה הייתה עוד יותר גדולה, זה היה יכול להיות נחמד, הוא מגיע, הוא מרגיע את המצב, כולם הולכים הביתה, בום. זה היה... אגב, הרגעת המצב, הגיליון הזה ברושך מדבר על הפעם ראשונה שהוא החליט לשים את המסכה, שהוא לא היה רושך, הוא היה רק כובע במסכה, המקרה של קיטי, איך מבטאים את זה? ג'ה וונסה? ג'נובסה? ג'נובסה, אני לא יודע. מקרה אמיתי לחלוטין, שאירע בשנות ה-70? 60. 60. על מקרה מפורסם על אישה שנאנסה והותקפה ואנשים בבניינים מסביב כולם ראו את זה והוא אומר אף אחד לא התקשר למשטרה. וזה נהיה סיפור ידוע נכון. ועשו מזה הרבה מחקרים על אתה יודע אפק איך אפק אנשים, מנצח. כן, כן רק כן. שזה לא נכון אנחנו יודעים, אנחנו יודעים היום. שאנשים כן יתנו שם במשטרה, ופשוט המשטרה לא הגיבה בזמן, זה לא שאנשים יושבו בצד. היו אנשים שישבו בצד, היו אנשים, הסיפור הזה התחיל מעיתונאי שחקר את המקרה, זה קרה שבועיים אחרי שהמקרה בעצם כבר התנדף מהכותרות של ואז עיתונאי התחיל לראיין אנשים, והיו כמה אנשים, לא כולם, אבל כמה אנשים שהיו שם בבניין ואמרו, זה לא היה העסק שלי, לא, mm. לא, רציתי, לא רציתי להתערב. וכמובן שזה נופח, ולא כל ה-37, לא 38, 40, אין הסכמה mm. על המספרים. כן. איש ראו את הדבר הזה, לא, לא עשו כלום. אני חושב שזה לא, הטענה היא לא ש... הטענה היא קשה יותר, לא למה לא התקשרתם למשטרה, למה לא ירדתם לרחוב. וזו שאלה לא כל כך הוגנת, אני לא יודע אם אישית. הבחור לא, יכול אם הייתי רואה מישהו דוקר מישהי אחרת בסכין, אני, אני לא יודע אם הייתי ממהר לרדת למטה. אני סביר, אני... <מה>, המשטרה אומרת כאילו... היי, hey, אל, אל, אל תנסו להיות גיבורים, רוב הסיכויים שאתם תסבכו את המצב. כמו בדיוק. ש, כמו ש-EMT'ס תמיד אומרים לאנשים, אתם לא יודעים, לא עברתם אימונים בהחייאה וכאלה, אתם, אתם רואים מישהו בתאונה, אל תיגעו בו, אתם, רוב הסיכויים שאתם רק תחריפו את המצב. בדיוק. רושך, אתה יודע, עם כל הניסיונות שלו, הוא אומר, אני יוצר סדר, הוא לא באמת... אתה יודע, כמו, כמו מעניש, כמו בטמן, הוא, לא, הוא אף פעם לא, המלחמה הזאת לא תיגמר, נכון? נכון הוא, הוא, אומר שהוא, הוא אומר שהוא, אתה יודע, הוא ייצור סדר, אבל הוא לא יכול ליצור סדר, כי הוא לא יכול לנצח. נכון, נכון mm. מאוד, נכון מאוד. Mm. רורשך הוא, ומעניין שהמקרה של קיטי, קיטי ג'נובסה, הוא לא מה שגורם לו, כאמור, הוא לא מה שגורם לו להתחרפן, mm. הוא לא מה שהופך אותו לרורשך. הוא שגורם לו להבין, יש בעיה, בוא אה, בו נפתור אותה. המקרה של הילדה שנחטפה, הוא מה שגורם לו להבין, כל העולם הוא בעיה, אני צריך לפתור אותה. Hmm. יש לנו עוד משהו להגיד על הגיליון הזה? <אח> כאילו, <אח> יש לנו אין סוף מה להגיד <אח> על הגיליון <אח> <על אח> <אח> <אח> הזה, אבל יש לנו משהו שאנחנו חושבים שיעניין את המאזינים. Uh, אני חושב שאנחנו, ש... אגב, הערה ה... אם... אחרונה, mm -hmm. אם אנחנו דיברנו על, ה... על, הפסיכ... על הפסיכיאטר, mm -hmm. יש, הייתה, זה דווקא מחבר אותי, מעניין פה עולם האסוציאציות, זה דווקא מחבר אותי לסדרת לסדרה... הטלוויזיה הישראלית בטיפול, mm -hmm. שבה בכל פרק פסיכיאטר מראיין, בעצם, פסיכולוג מטפל במטופל אחר, זה עובד כמו ימי השבוע הראשון, שני, שלישי, ירד חמישי, יש לו מטופל אחר, ואז הוא בעצמו הולך לטיפול. ואני זוכר שקראתי ראיונות, ואנשים אמרו, כן, זה עובד ממש ככה. כשאתה מטפל באנשים כל השבוע בצורה כזאת, אתה חייב ללכת לטיפול בעצמך. זה יוצר mm. איזשהו עומס נפשי שבלתי נסבע, ומעניין שהפסיכיאטר בוואטשמן לא מבין את זה. הוא לא מבין שיש לו, הוא נמצא בהכחשה מוחלטת שיש לו בעיה. שהוא, mm. שהוא, שהוא, שהוא סובל עוד, עוד לפני שהוא קיבל את המטופל המאוד מיוחד הזה, שהוא סובל ממשהו ושהוא mm. צריך עזרה. Uh... אני רק רוצה, ל... טוב, אם אנחנו נזכירים דברים אחרונים, בעמוד הלפני האחרון, זה 27? כן. טוב. לפני האחרון, שאנחנו, יש לנו את השוט השקט לגמרי, של כולם יושבים בשולחן. כן. אלד מור ידוע בהוראות הבלתי אפשריות שלו לציור, שיש <אח> uh, uh, קטע בתסריט של וי פור ונדטה מפורסם שבו הוא כתב לדייב לויד, uh, שוט של וי עומד כשגבו למצלמה מחייך באירוניה. כן. וזה דמות שלובשת מסכה עם השפנים, <laughs> שהיא <שעומדת laughs> עם הגב. Uh, יש פה שוט שבו אתה יכול אשכרה להרגיש את, את התחושה של מישהו שיושב אליך עם הגב. די כאילו השפת גוף פה היא נהדרת. נכון. גם לעמוד לפני זה עמוד 26 שבו הרעיון האחרון עם ראשך מסתיים ומלקום פשוט יושב שם עם העיניים פתוחות לא באופן קרטוני באופן אנושי כזה של. does okay. that answer your question דוקטור. הוא הולך וזה כזה. משחק כן. נהדר, אתה יודע, בקומיקסים כן. מד... מדברים, אתה יודע, המבנים והתנועה כן. והזה, אבל השפת גוף, משהו שמאוד מאוד. מאוד, שפת גוף ושפת פנים, משהו שמאוד מאוד קשה לעשות במדינסטטי, וגיבונס נילז את. אם כי, אגב, יש, אני, יצא לי לקרוא לא מעט, אני חותם מדי פעם גם בכתיבה, כתיבה של את לקומיקס, יצא לי לא פעם לקרוא עצות אנש... לאנשים שכותבים תסריט, אל תהיה אלן מור. זאת אומרת, אל תחנוק את האומן שלך עם, <laughs> uh, עם תיאורים של ארבעה עמודים לכל, לכל עמוד. הוא לא יאהב אותך בגלל זה. <laughs> זה כן. כי רוב האנשים זה... הם, לא, הם אלן לא אלן מור. אלן מור. כן. <laughs> לאלן מור יש כזו, הוא מישהו שנולד עם כזו תפיסה מושלמת של איך אדם עובד. כמו... כן. כמו ספילברג וקולנוע, כן? נכון, באופ... מאוד, אתה מאוד. יכול לראות לא כן. את זה כבר באופן מיידי, יש לו יותר הבנה של... <laughs> איך עמוד אמור לעבוד. נכון. הסיבה של אלן מור יכול לכתוב תסריט של 20, 20 עמודים לפאנל זה כי אלן מור יודע אפשר להגיד אפילו יותר מרוב האמנים שהוא עבד איתם ובגלל זה התסריטים הקומיקים שלו תמיד נראים טוב אפילו אם הוא מצייר אותם מצד אחד אמן מסוג א' כמו לויד או גיבונס או בוננד ומצד שני אפילו עם אמנים הרבה יותר פחותים כמו נגיד הוא, הוא עבד עם רוב לייפלד על כמה דברים. <אח> והקומיקסים האלה נראה הרבה יותר טוב מהדברים האחרים של אור בלייפלד, כי אלמור חנק אותו וריח אותו לעבוד, כמו שאמרת, עם התסריטים הלוחצים האלה, כי יש לו תפיסה ויזואלית הרבה יותר טובה. אני חושב שנסיים. בהחלט. אני הייתי תום שפירא. אני הייתי רז גרינברג. ועד הפעם הבאה, who podcast the watchman. She sorts out her hair in the washroom at Preston Services, dries her hands under a notice that reads, have you seen this child? And she nurses one tea for an hour in the cafeteria. And she nurses one tea for an hour in the cafeteria. Watching the truck drivers blind their fried eggs with the cutlery and English murder it's all over her face just waiting until the right time the wrong lay by there'll be a photograph of With a bad 1970s fringe and a look of uncertainty. Years later you'll know the name, but not where you know it from. And they've emptied the terraced row with compulsory purchases. Reason that they'd make more from the ground with the people gone. And so he shuffles the half a mile to the nearest post office. When lads push into the queue he pretends he's not noticed them. It's all over his face A low enough cold snapper A high enough gas bill You'll skim the epitaph And you'll possibly notice his name Like somebody's you knew from school They'll be an off-the-peg verse Where sad has been rhymed with dad in which they've invested their city bonuses, have increased the property prices and therefore, the homelessness. The scabby gray anti-climb paint and withdrawn amenities. In case socializing promotes anti-social behavior. all over the place the bunches of flowers in pedestrian precincts your average psychopath at least kills with a hammer or brick not with greed and incompetence and after two or three years may even express rewards